Tizenhetedik fejezet Glória észrevesz, fölpattan, de nem jön felém. Érdeklődve nézi, ahogy ledobom az acskót és a madarat. Pól? Kérdezem. Nem tudom, nem jött még. Felel szelít hangon. Talán ő is rájött, hogy elvetette a súlykot. Minden esetre nem fogom szóba hozni, ami történt, elég kínos így is. Ez a kis idő, amit egyedül töltöttem, elég volt arra, hogy átgondoljam a helyzetet. Előre kell menni, csinálni, kizárni mindent. Őt is. Megtanultam úgy, hogy menni fog. Tüzet rakott. Ezzel alaposan felpaprikáz. Örülnék, ha nem kezdenél tábortüzet rakni engedély nélkül. Csak segíteni akartam. Remek. Az égnek az arcom a füst, ami fölfelé száll, belevesz a növényzetbe. Így legalább kilométerekről is látnak, vagy kiszagolnak minket. Odalépek a lángokhoz, jó adag földet fölmarkolok, mire ő halkan megjegyzi. Jót akartam. Meggondolom magam. Kiengedem a kezem közül a földet, és felsóhajtva tudomásul veszem, hogy ez most így alakult. Eddig egyszer sem melegedtünk tűz mellett, és az ételt is meg tudtuk oldani. Talán most, ha nem is sok időre, de egy kicsit megengedhetjük magunknak. Más irányba haladunk, mint ami elvárható tőlünk, de nem lesz baj. Azért máskor kérdezd meg. Veszélyes. Rendben, Suttogja. Leguggol, fölemeli a zacskót, pár másodpercig nézegeti a bogarakat, majd undorodva odébb hajítja. A madárhoz fordul, gyengéden végig simítja a tenyerével. Én döbbenten nézem a csöppet sem maga biztos mozdulatait. Fácán kakuk, nyögi. Nem akarok vele foglalkozni, de föláll is, a szemem közé néz. Ez egy vörös listás madár. Aha, jó, biztos. Ez azt jelenti, hogy védett... Kihalással fenyegetett. Hát na, én sem tudhatok mindent. Ennünk kell. Vagy jó, hogy nem biológiai kis határozóval indulok vadászni. Sajnálom. Sajnálod? Kérdez vissza döbbentem. Pól alakja tűnik fel. A vállán egy nagyobb zsákmány cipel. Én megkönnyebbülök attól, hogy eltereli a nő figyelmét rólam. Frasznak sincs kedve védett fajokról kötözködni. Az bezdeg nem jut eszébe, hogy enni való. Az őgyomra is teli lesz vele. Köszönöm. Ó, igazán semmiség. Paul úgy dobja le az állatot, mint egy ősember. Felhúzza a szemöldökét. Bevallom, ma már másodszor esik kutba a férfiasságom. És én még jó vadásznak tartottam magam. Egy majom. Majmot hozott. Nem túl nagy, de az legalább háromnak elég lesz. Éppen meg akarom dícsérni, amikor Glória sikítva ront rá. Nem csak én nem fogom föl a helyzetet, hanem Pól sem. Egy ideig mozdulatlanul állunk. Őrjönk. Ez a helyes szórá. Sikít, visít, ordít, és mindezt az anyanyelvén. Komolyan megijeszt mindkettőnket. Tized másodpercekre egymásra sandítunk Póllal, de többre nincs idő, mert Glória úgy veti rá magát, ahogy nagyjából velem tette. Segítségképpen én is odaugrok, mert muszáj őt megfékeznünk. – Te rohadék, te mocsok, megöllek, megöllek! Pol próbálja a nyakába csimpaszkodó kezet lefejteni magáról, míg én hátulról húzom a nőt a derekánál fogva. Fogalmam sincs, hogy van benne akkora erő, de nem egyszerű a dolgunk. – Glória! – szajkózom a nevét, de olykor hátrafele rug. Az előbbi belokulva óvatos vagyok. Polnak sikerül odéptaszítania. A karját maga elé feszítve úgy tartja magától távol a nőt, mint egy fertőző beteget. – Te hülye vagy? – üvölt rá. – A kurva anyádat! – Azt, te mocskos amerikai! Hol felsír, hol ordít, én hátulról átölelem, ezzel mozdulatlanná teszem. A térdemet a térthajlatába feszítem, így az alsó végtagjai sem mozdulhatnak. Pól sokkot kapott. – Nyugalom! – Te nyomorult, dögölj meg! Dögöljetek meg mind! Hisztérikus zakogásban tör ki, de végül elernyed a teste. Engedek a szorításom, már nincs mi tartsa őt, térdre hullvazokok tovább. A látványa, a kétségbe esett hangja azokat az anyákat juttatja eszembe, akik ugyanígy jaj halott gyermekük fölött Afrikában. És mi polllal akkor is ugyanúgy, szótlanul, megkövülten álltunk felettük, mint most Glória fölött. A szülőgyermek kapcsolatot sokszor nem tudom hová tenni. Én felnőttem valahogy, és nem tudtam, hogy lehet másképpen is. Vannak a világnak szegletei, ahol ugyanazt jelképezi a szülő-gyermek kapcsolat, mint az én világomban, de van, ahol a hazaszeretett állarca mögé bújva felnőtt férfiak és nők küldik halába gyermeküket. Ez egy majom. Sajnálom, ha bajod van veredeit, egy sem akad, ahol csirkét árulnak. Förmed rá, Paul. Megrázom a fejem. Jelzem neki, hogy most kussoljon. Ez itt az én hazám, a mi földünk. Mormolja először halka, majd egyre hangosabban. Fölpattan is, immár tiszta erőből zengi. Ez itt az én hazám, az én otthonom, a miénk. Érted? Lúdbőrössé válok, elszorul a torkom, és bármilyen volt is eddig, most csak az embert látom benne. A tiszta embert. Hol ugyanúgy érezheti magát, ahogy én, mert kétségbe esettem felém pislant. Át akarom ölelni Glóriát, de ő folytatja. Semmihez nincs itt jogatok. Kitárja a kezét, majd körbefordul. Nézzetek körül, itt minden a miénk, és ti még itt is úgy viselkedtek, mintha az egész a tiétek lenne. Ezzel most vitába szállhatnék, de inkább hallgatok. Védett állat? Kérdezem, mert már a madár is kiakasztotta, így valószínűleg tartom, hogy ezzel van a probléma. Nem, nem védett állat. Kihaló állat. Üvölt vissza, és mindhárman tudjuk, ez ugyanazt jelenti. Ettől függetlenül életben kell maradnunk. Ennünk kell. Ez egy csukjás fajta. Több alfaja már kihalt. Érted? Nincs belőle. Ebből is már csak pár ezer. Csuklik el a hangja, és ebben az iszonyú nagy erdőben állva pokoli kevésnek tűnik ez a szám. Ti meg fogjátok és levadásszátok. Honnan tudhattam volna? Védi magát Pól. Hát ez az. Semmit sem tudtok. Mégis azt hiszitek, ti aztán tudjátok irányítani a világot. Erdőket írtotok ki. Más népek földjét cipolyozzátok ki. Na, ebből elég. Kemény a hangom, de lágyan érintem a kezét. Ne nyújj hozzám. Talán nincs igazam? Nem, nincs. Egyetlen országot mondja, hogy jelen vagytok, és nem hajtjátok a hasznatokra. Mi van? Kezdem most már nagyon nem érteni a helyzetet. Azt eddig is tudtam, hogy nem szívlel minket, de ezek már komoly vádak. Sőt, túl okosnak tűnik. Már nem az a kábítószeres kis senki, akinek az első pillanatban láttam. Az egyik kiképző tisztünk többszer hangoztatta, hogy sosem tudhatjuk, mi lapul a felszín alatt. Glória lelkével kapcsolatban is értelmet nyer ez a mondat. Lendüljünk ezentúl. túl. Ne, ne lendüljünk a francba is. Elén pördül, hosszan nézek a szemek közé. Van egy olyan érzésem, hogy ami most zajlik, az válasz a napok óta feltett kérdéseinkre. Azt mondtad... Ez a te otthonod, ez a te hazád, Bólint. Ez még Venezuela. Kihúzza magát. Egy pillanatra zavarba jön. Szóval venezuelai vagy, és nem kolumbiai. Paul úgy forgatja közöttünk a fejét, mint egy iskolás gyerek. Igen, venezuelai vagyok. És miért kell téged Amerikába vinnünk? Ha ennyire szereted a hazádat, és így véded, akkor miért hagyod el? Fölnevet, majd lenéz a majomra, és Paulhoz fordul. Ha hozzámersz érni, ha megmered nyúzni, Istenemre mondom, hogy megöllek. A hátra levő utunkon csak ennek fogom keresni a lehetőségét. Pól túlságosan is le van forrázva, semmilyen módon nem reagál. A madarat és a bogarakat megehetjük? Kérdezem. Akadjon a torkodon. Elfordul, és a tűzhözülve könnyes tekintettel mered a majomra. Azon gondolkodom, hogy szánalmasak vagyunk-e, vagy... Emberségesek, amiért figyelembe vesszük a kérését. A bogarakat szétosztottuk, ketten ettük meg Póllal. Gyanítom, ő úgy sem kért volna belőle. A madarat megtisztítottam, átsütöttem. Ami ehető, azt rárakom egy levérre, és felé indulok. Nem túl sok, de a semminél több. Ezt edd meg. Nem kell, hagyj. Leülök mellé. Próbálom azt a pontot nézni, amit ő is. Nincs jó íze, de ha egy bárány sültre, vagy egy hamburgerre gondolsz közben, akkor nem gáz. Felém fordul, és bár próbál továbbra is durcás maradni, elmosolyodik, majd kuncokba csóválja meg a fejét. Arra gondoltál, amikor a csótányokat etted? Nem. Akkor arra gondoltam, hogy túl akarom élni. Elkomolyodik. Mindketten a másik száját bámuljuk. Olyan bájos most az arca, mint egy ártatlan kislánynak Életem folyamán jó párszor szerettem volna úgy emberek szemébe meredni, hogy az képeket mutasson, megelevenítse az életüket. Bele akartam látni a múltjukba. Hát, ha akkor megértek mindent. Most is ezt érzem. Türelmes vagy velem. Suttogja. Ezzel nem szállok vitába. Igen, tényleg az vagyok. Sajnáljuk a majmot. Tényleg. Bólint, mint aki beletörődött. De ezért nem hirdethetsz ellenünk háborút. Pól jót akart. Mindegy, hagyjuk. Minden gondolkodás nélkül teszem fel a következő kérdést. Miért hagyod elvenező lát? Mert vérdíjat tűztek ki a fejemre. Olyan spontán vágja rá, mintha arról beszélgetnénk, ki mit szeretett játszani gyerekkorában. A szemesem emrebben. Halálról beszélni azt tud hidegvérrel, akinek a mindennapjaihoz tartozik. Kik és miért? A hazám. És mert meg akarom menteni. Nem hazudik. Az igazság úgy tölti meg a szavait, ahogy a szemerkélő eső a kulacsunkat. Színig, túlcsordulva, tisztán. Gloria Gomez a neved? Nem. Gloria Chavez. Sosem ütött még úgy szó, ahogy most. Pol fölpattan, ez is bizonyítja, hogy hiába van távol tőlünk, minden szavunkra figyel. Chavez! Kérdezek vissza, de nem reagál. Közöd van a néhai Hugo Chavez Ez csak véletlen egyezés lehet. Hülyeség. A saját kezére nézve adja meg a választ. Menekülök a hazámból. Az amerikai Egyesült Államok egyik különleges alakulata vigyáz rám. Egyesek a halálomat akarják, mások a lehetőséget látják bennem. Döntsd el, katona! Felém fordul, olyan sötéte tekintete, mint még eddig sosem. Közöm lehet a néhai Hugo Chavezhez.